الشيخ المحلق رحمه الله تعالى ونفعنا بعضوه <تصفيق> ونفعنا بعضوه في الدارة <تصفيق> والطلاق لا يقع إلا على سوجته wahina izin la yaq'u talaqu qabla nikahi adan cerai itu tidak jatuh ia tidak berlaku cerai itu malaikat hanya atas isteri atau masalah cerai ke mana dia daripada nikah yang sah Ah ha, kemudian tak ada nikah apa dimula lagi nak jadi terang macam mana? No? Ha, tak jadi terang anak ha, ha, malaikat di atas isteri. Mana perempuan yang sudah jadi isteri, barulah sah ha, sebab itulah datang pada hadis hasyiah makmari kata Aili li qoulihi kana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam La palaqo illa Ba'da nikahin Dua hadis suara Katakan Katanya tidak ada cerai Malaikan Kemudian daripada nikah Haa, Nikah mana akad Nikah tu lah Nikah mana akad dia Nikah ni ada nikah mana akad Nikah mana wate Sini Ha, Maknanya tidak ada ni, tidak ada tolak cerai, maleke kamal dia pada nikah. Sahhah -ha putrimizi yuk ha, hadenin riwayat oleh Imam Termizi dan ini Imam Termizi kata hadenya hades sah. -ha. Kemudian wahaz dan ini yang ini syarah ni kata syarah saat tu. Wa wabalaq. La yaqa'u illa ala zawjatin ha, Jadi wa tu hak mata Syarah kita selit Talaqu la yaqa'u illa ala zawjatin Tu hak tu hak syarah tu <coughs> Tapi dia buat mari tu Iyalah Sebagai nak buat tangga Buat pelapih Untuk nak lalu Jijak ha, naik ji kepada mata ha, Lalu dia buat mari Ala wa waddalaqu la yaqa'u illa ba'a illa ala zaujatin <coughs> dia nak masuk dengan perkataan musannas kata la yaqa'u depan lalu itulah Sarah kata wahina idzin dan pada ketika itu ai wahina in kana at talaqu la yaqu illa ala zaujatiin tu pada ketika itu la yaqu at talaqu nikahi tidak jatuh boleh cerai sebelum daripada akad nikah ah ha, nak gidak cerai sebelum akad nikah tak jatolah tak kiralah hasiah kata ayat an jizan Ah ha, tolak tu secara tanjizi secara meluluskan temu perempuan tu aku tolak ke di kau ah ha, dia panggil secara tanjizi au atau ta'liqan ataupun secara gantung secara ta'liq seperti nanti tengok Cara uh, kita buat rupa masalah mananya cerita dia tak jadi sebelum pada nikah boleh itu fa la yasihu talaqul ajnabiyati ah ha, itu tafsir kata tafriun ala adami sihhatit talak qabl nikah maka tidak sah boleh cerai akan perempuan ajnabiyyah ha, nah la yasihu talaqil maratil ajnabiyati Ha, tak ada jadi isteri lagi, perempuan ajnabi perempuan asing kita panggil tak tak sah oleh cerai cerai saat ini tu tanjizan ha, dengan jala ataupun ha, sebagai sebagai cerai tanjizi hmm, hasilah maritabersi kata qawluhu tanjizan ay talaqa tanjizin mana makum telak tapi atah azah mudah atau pu au talaqam munajjazan ha, jadi tanjizan tu sifat pada mafhum talak mahzur tapi kena takwil jadi sima sah sima pu dua caralah tafsir dia tu tak sah oleh talak akan perempuan ajnabiah tanjizan ai talaqatanjizin sebagai tolak cara meluluskan ataupun sebagai tolak yang dipeluluskan lah mana kata kau lihi seperti katanya na, Kata seorang so lah Sini nak kata zok Dia ya, tak ada jadi suami lagi Kau lihi seperti katanya Syaksin lah seorang so Lahak lil ajnabiyah Kata ke perempuan ajnabiyah Temjala <tik> hmm. gitemu ngaptinu piala Dallaq otuki Gigi gitemu ngaminuh Aku tolakkan dikau mino. Ah, ha, ther jadi muno ana dia? Ada ana no, temu masalah. Ah, ha, tu kena awak. Ya boleh jadi berlaku masalah tah. Pas tanya orang rata lah ni. Ah, ha, senenglah. Tak ada jadi pun sekali. Hmm tu jawapan. Ha, ah, ni boleh kira lagi ni hok ni. Wala <tuh> Dan tidak, dia panggil la la za'idah tu, tawqib bagi la yasihuh tadi. Wala ta'liqan wa nawah ratah ta'liqan atas pada tanjizan. Wala, dia panggil la za'idah, nak menak tawqib bagi la yasihuh. Soalnya kata, wala yasihuh balaqul ajnabiyyati ta'liqan. Bila dia bunyi gitu lah dan tiadoh yakni tiada sah oleh cerai perempuan ajnabiah sebagai cerai yang ditaklikkan ha citamih urah dulu taklikan ayy talaq taqliqin atau talaq muallaqan mana kata ke qaulihi laha seperti berkatanya syakh so seorang ha hasiah dia kata kau kawalihi ai syaksil mu'alliqi Seorang yang mentaklis Dia kata kan nak? Dia kata Intazawajatuki <Sessizuk> fa'anti ha, taliqun Ah, dia kata ke satu perempuan Bila temu ke satu perempuan Intazawajatuki <Sessizuk> fa'anti taliqun Haa ni kalau kita mengajihak nahu Peringat nahu tak ni Eh amal jazal ni Baya syaraq masuk ta'afain syarak pyen jawab dak kita mengaji di sana kata pyen syarak pyen jawab terkadang madhi kedua-dua terkadang dorat kedua-dua asini madhi sah tapi manakala jawab tu mai dengan jemelah ismiyah sebab dia mengapa tu fa'an tilikun nah in jika aku berkahwin akan kau maka kau yang tertolak jadi soalah tolak belah Ha, kalau aku berkahwin denganmu, ha, maka kamu tak tolak. Itu gapanggil tolak secara taklid kepada perempuan yang ajnabiah belum jadi isteri. Tasah ha. ayat kata. Ataupun ha, gini, in tazawwajtu fulanan fa ha. ha. Jika aku berkahwin akan sianung. Nah, hak tadi itu hak pesek khitab. Pesek setuju temu dengan satu perempuan ke ah ha, dia kata tuju kepada perempuan jika aku kahwin dengan kau kau tu tuju pada satu perempuan ajnabiah ya. maka kau tertolak pak ni pesen ni pulak pesen ah ha, pesan roeid in tazawwajtu fulanatan kinanya daripada namulah. jika aku berkahwin dengan kasianu hasianah kita boleh dekat fatimah masalah ha, nah jika aku berkahwin akan sianu fatimah masalah bahia maka ia pula nasian tertolak ah seperti itu jadi nak no, oyak kata tak sah cerai tak sah apa? karena la tola apa illa ba'da nikah hin pada hadis tadi hmm Haa, ni kita nak beerti belakohlah ni bab dalam agama diajar belakoh ah nabi SAW alaihi telah letak dia jadi nabi dah dalam masa 23 tahun beliau gaya mengajar cukup seket dia mati pun cukup dah. Ha, walaupun kita ni hibuan tahun ni, padahal nak tinggal cukup dah. Ah eh, ada belako, ada belako masalah. Cuma dia panggil apa? Ada dalam bentuk nafan, dalam bentuk istinbaton. Nah, ha, hati kata ulama pula tu. Ha, hadiah nah, hak nah. dia tenas, dia tenas kata nah, la ha, talaqa illa ba'da nikah Ah dia katanya tu, tidak ada tolak malaikat kamu dia pada nikah. Amalan mak mereka. nikah makna apa? Nikah ada pakai makna wati. Kalau gitu, kalau nikah pakai makna wati, tidak ada cerai. Malaikat kam dia pada wati. Akad nikah saja cerai tak sah lagi kena duduk dulu setubuh Bau cerai sah. Ha, kalau nikah pakai makna wati, ada. Ha, kalau itu nikah makna akad. Tidak ada balak malaikat kam dia pada nikah nikah makna akad. Aku menikahkan dikah sihat nak kutimakan nikahnya. Lepas tu aku tolak akhaitif okay, Jadi lah ha, Sebab mak dia nikah lah tu Tapi kena tanggung tak nikah yang sah Nak tanggung hmm. situ tu maklum dah Kalau nikah yang tak sah Supaya tak ada nikah lah Ada nak duduk cerah. apa tu Supaya tu berkahwin ha, nah. Duduk Nyata-nyata ha, Nikah kita dua tak sah weh Nikah kita dua tak sah Kena cerah lagi Tak ada, nak cerah dah Pakai pengis lah Tak banyak tu nikah kita tak sah pakai cincin. Kena kata lagi aku tolak akad nikah dak dah. Aku tolak akad nikah tak sah mula lagi dah. Ah sunnah tangah betul. Pandak haja kata je hurai tu bet panjang pula tu. Bejeda tepi masalah banyak tu. Puak keje ulama pula dah. Ah bagi kata ulama qulafa uh, urusul. Ulama ni rupai warasatul anbiya' dia panggil. Rogeh-rogeh macam pesakok. Kata dak mereka, mana kita nak boleh dah. Ya? Ha dia. Ah ulama <coughs> ha, pilih lah Hadis ni nak letak lah bab ni hok ha, ni gitu pup sini hok ha, ni gitu pup sini. Ah ha, masing-masing buat bab lah. Ha, ah sebab kita kalau kita mengaji kita hadis dalam hadis tu. Hadis so tu ulama ubuh berapa bab. Tengok Imam Bukhari hadis innamal a'malu binniat dalam 7 bab dia duk bubuh dia tolah bubuh tu, dan tubuh dan ni ha tu. Para ulama ai pula buat bab lain pula orang oh, ni buat bak ni orang oh, ni bak ni buh dia tulok anak ha, no, ayat tu satu-satu dia kecek tu ha, jadi beratus masalah lah ha, buat tu nak orang oh, nak ke pandang ambil ha, ni puan ulama faqah dia menghurai dalam bentuk syariat ha, jadi syariat rumah tangga ni nak bercerah dia tu kena kenapa dia daripada nikah ha, nikah yang yes, sah tubik pada situ kalau tak ada menikah apa lagi cerah tak jadi ha, cerah tak sah Hmm, Kalau kita gi duk kata ke satu perempuan, aku tolaklah mu. Tak jadi sahabat anak nikah apa. Itu pesan selalu. Pesan tak leh kalau kau menikah dengan mu, maka mu tolak. Tak jadi juga masa tu tak ada jadi istri pun lagi. Pada masa takut dia bilingan dia jatuh. Ai, dak tak jadi. Ha ah, tu habimai ah, sikit tu. Apa pasal gi tolak selalu tak ada bima anak tu. Temu betino aku tolaklah mu. Gilo muluk kau panggil. Ha senget panggil. Ah ha, kut temuti noi duk kira dia. Hmm tu nak kata gapo? Saya lain gapo gapo. Ha ha ha. Ah ha, tu boleh kira. <coughs> Hak ni bahasa-bahasa mai eh sikit ni. Kalau aku ah, kalau aku kahwin dengan si Fatimah tu, maka aku tertolak. Hmm dia ya, boleh jadi guni ni masalah ni kadang-kadang yang gini. Ya orang ni bila dia tunjuk satu pokok pahi pasal taksi ya kata Orang Bagi tunjuk hodoh lah basanya. Ha, dek juduk ngin hok molat juduk ngin molat pada dia tul hana cik-cik cik timoh tul hana menunjuk dia. Cik timoh tul hana. Ha. Dek, pas hari dia ditunjuk dia tu "Hmm, bo aku nak kalau aku nikah dengan dia, tertolak 30." Kata jilah kok ana-ana pergi. Ha, jadi dek tu katalah tak jadi. Pas kedek dia ingat ada temuan sebab dia hina kok orang sangat, tu hanya letak kali dua tu. ni. Ha, kek -ke giri kejadian namun waktu oh tak rasul ke dia tu ha ha, -ha berjadik kecap tengok temung tinok kilol-kilol haja janganlah mahu kilol tu nak tahan pala ha, ha? tu ha kecap tu ha? nak ajak tu jangan tengok tapi masalah buat tahu siap aku tu dia tak alih tu kalau ku kahwin dengan cik Timoh tu ha nah, cik Timoh tertolak pahalaan ni haa lahana lah no, mahu ku kahwin dengan dia dia, dia tak ada apa buat kat nikah timoh padung jatuh Bosa juga tu ah ha, ni temudah masalah Haa Memang jawab masalah. Ha, tak pekah je buat masalah Haa Ketulah Hmm Tak ada gapo, Masalah-masalah Sepah lah. Hmm Itu dia Haa Dengar tu dah Sikit je kata La yaqa'u'talaku qablan nikah Haa tu hak mata Banyak tu Haa Kata hak ulama Buat ibarat Setara tu masalah tu Baik Apa kata hak hadis tu Nah. <tik> <tik> hatullah dia misal ngajalah taklik tu ke qaulihi laha intazawwajatu kifa tu pasal khitbah pasal tuju atau oh, ataupun ia ya, pasal pakah uh, apa nama domeh intazawwajatu fulanatan fa hiya taliqun jika aku berkahwin akan sianung ah ha, boleh lah cinanya dia nama apa, apa misal tu fa hiya maka ia yang tertolak tak jadi. Apa kedin lagi kawin ngok tu pun tak ada apa-apa. Hasiah -apa. mai borong lagi ah. Eh. Tu letak tasianung je. Ya borong gini mana Ha Hasiah wak tambah lagi hebat lagi. Qawluhu intazawadtu kila wakazalau qala. Begitulah juga katanya kalau berkata ia syaksun seorang lelaki lah. Dia kata kullum raatin. Oh borong habis segala betino kullum ra'atin atazawwajha fa hiya ni hebat lagi ni ha, semua perempuan yang aku nak kawinkan dia ataupun tiap-tiap perempuan yang aku mau kahwinkan nya oh, ha, ha. fa hiya oh nya tolak semua tina ha patu fa iza tazawwaja maka apabila berkahwin ia ia alqa' itulah Nah, seorang aja kata belah tu patutnya bin. Ah, apa nak kata tu? Eh? Lam yaqa'id talaq. Tak jatuh tolak. Hmm, tu dia. Ilmu ayyanati pada orang yang ditakayinkan. Ah, ha, tu. Fil mar'atil muayyanah. Oh, apa dia takaynah dia tu dia tu? Hmm, tak jatuh wala ghairiha. Illa la dalam yaqa'id talaq fi ghairiha. Hak lain pada takayap tak jatuh belako batu kalau ada tu hakim hukum ni wa hakimun dan apabila hukum oleh satu tu hakim bi dengan jatuhnya talak fa maka harus bagi orang mazhab syafi'i naqduhu naqdu naqdu talik hmm tu dia boleh batal ...tiak-tiak perempuan yang aku kahwinkan nya maka ia ta'likun... ha boleh talik mutlakkan bila kata semata-mata tak kira apa mutlakkan ha ni sawak unkana qablannikah atau ba'dahu ha ambil daripada depan wa qila kata ki lahu lisyafi'i naqduhu qablannikahiha ya hmm, boleh batal tu sebelum nikah nya dia ba'da lepas dan nikah dah tak leh batal mm ah ha, ha, tengok masalah dia buat buat buat buat taruh dia naya benar-benar terjadi tu pun kadang-kadang masalah hak berlaku dengan kita dak buat jika gitu jika gini seandainya itu andainya gini kadang-kadang berlaku masalah tak ada lagi lain ibarat kita carilah kita eh masalah berlaku ni tak ada ni malah tu kena duk kira suku tu tu ke panggil ijtihad hawadith ijtihad semasa ke panggil Nah, bila benda ni berlaku, tengok lah ibarat kitab. Eh, tak ada seorang rahman lah. Kena kira tengok. Kira dengan ko'idah. Haa, kira dengan ko'idah. Hmm. Baik, selesai situ. Klik ke masalah semula pula. Muptada suku panggil. Wa-arba'un. Muptada tu. Ha, nampak, Nampak-napaknya isim nakirah. Nah, ha, tapi kenapa? Kenapa? Kenapa? Kena kedih lah. Wa-arba'un. Tak yaqooh talakum dan empat. Maknanya empat ponih pakbagai orang lah ni. Ha, arbaun, salak kata arbaun anfarin. Ha, pakbagai orang, tak yaqooh talakum, tak jatuh oleh tolak mereka itu. kali gitu uh, boleh kita bawa arbaun tu sekali dengan jumlah la yaqaun tu la kuhum jadi sifat pada arbaun. Empat bagai orang yang tidak jatuh oleh cerai mereka itu ialah asabiyyu as dan ihtima. Kita kata arbaun mubtada di atas kedilah boleh kata kata badar pada empat ha, itu di segi masalah empat ha, bagai orang tidak jatuh oleh cerai mereka itu empat ha, bagai orang ni kalau dia cerai tak jatuh dia ha, kaya berlapang dengan apa-apa tak jatuh isteri dia mana pak bagai orang yang tak jatuh oleh cerai mereka itu Satunya Kanak-kanak ha, Suami yang masih kanak-kanak Nah Suka buat masalah Rakyat dulu tu lah Si lelaki tu Belum balik lagi Tapi dikahwin ke dia Wali dia lah tolong terima eee, Wali dia lah Pak budak tu tolong terima eee, tolong terima Budak lelaki tu Sebab dia nak terima sendiri syarat tak kira eee, Budak belum balik Ni, tak ni, tiba Ibarat dia tu Kalau dia nak terima aku Terimakan nikahnya Tak boleh ha, Dalam tu pak dia lah Wali dia lah Tolong terima Bik dia Apabila terima Bik dia ha, Dia sekarang punya Isteri ha, Apabila punya isteri Dia tak say Kecil lagi Dia tak say ha, Misalnya Awalul ha, lagi ha, Tak say ya, ta. ha, ha, ha, ha. Apabila tak say Cerah Cerah tadi Aa ah, yak tanya pula deh. Ali gak? Kaligus gak? Kan? Ha dah awal dah serwe cerah. Aa ah, cerah tak satu nah. Nah hmm, dia. Kena nanti dia balik. Kena nanti dia balik. Hmm tu dia. Aa ah, ni halus-halus nak bini. Boleh eh. ayah yang belum terima. Kui ayah ya terima <laughs> ya, ke Allah. Ha <laughs> ah, pastu bu nak cerah cerah tak satu. Nanti balik. Ah, nak pacar-pacar. Aa ah, lah dah apo. Dah kan. Itu orang malah bertahun ke lawan dengan hak belah Anak-pah Anak-pah <laughs> no, Kenapa yang tersah nikah ha, Tapi cerah tak jadi Nanti balik dulu Haa Yang tengok hukum tu Mereka tahu lah-balik dah Paduk nikah apa ah ha, Itulah Seperti yang adalah Pada orang nikah tu satu Nak heloh Di segi kata dia Perut anak perempuan Anak akak perempuan ada jadi balik Apa itu gini Harai lah, Nak tengok-menengok Kenapa akak tu Mereka tak ada penuh kan No Ha, maka nak jadi halah tengok menengok tak batah wuduk begitu gini nikah dengan anak jantan kecil ada tu supaya kata perempuan tu jadi menantu ha, gitu dia jadi menantu gak dia panggil mahram bil musaharah ha tu faedah gadak nikah tu ambil anak perempuan perajak kecil pak besar dia bahasa kata kita pak dia kita pun bahasa sepup anak dengan dia agak ha, situ gak macam-macam ada -macam, kadang suara duk pici orang macam-macam dia bahasa lah Ha, pahukumnya tak jadi anak Pera setara mana Kasim Seru lebih pada anak sendiri pun tak jadi anak pada hukum ha, Maknanya tak jadi maharam lah uh, tu dia Lalu hmm, tu nak buat lah anak tu ha, Cari-jali helas tidak berat belik banyak ha, Lalu tu anak lelaki kita ada kira kahwin ha, Dengan anak lelaki kita telah terima ke anak kita tu ha, Jadi isteri anak kita Anak akad anak pera kita jadi isteri anak kita berarti menatu dalamnya kita Ah tu dia. Nah bila menantu jadi jadi mahar ni kita halal tengok menengok selain padang tempat ada lutuk dan uh, setuh pun tak tahu duk dalah. Ah ha, selamatlah. Gude dah lalu rumah. Ha, tu faedah. Ah ha, tu biar ada anak sat ni, biasa tak selah ya. ya kecil lagi tak padan dia. Ah ha, tak apa, boleh balik sat dia cerah. Ah tu dia dah. Bila puluh tahun balik, ah ha. dia ya, cerah. Ha. Tak ada apa. Kah menantu, tak ada ha, apa dah lah mana itu? tu pedas dah ha, maka kita mengaji sini kata kanak-kanak tu dia cerai isterinya tak jatuh hmm. wal majnun dan yang gila ha, tak jatuh juga dalam keadaan gila tu ini kecek panak-panak tapi masalah yang banyak lagi dia tu dia tarik hari tu Patu syarah kita selit sikit Musana sebut sabi kanak-kanak wal majnun yang gila lepas tu salah kita selit wa dan pada maknonyo makna majnun makna al majnun tu makna yang gila tu ialah uh, al mughma 'alaihi orang yang pitam nah ni baca isim oh super super majnun kalau kira kelimah isim oh tapi pakai makna isfa'i pa tengok yang gila tidak kata yang digilakan dah yang gila al aleh. Maknanya, oh, tu makna sebahain almugma alai 550 tu mugma daripada ummiyah almayughmi igmat ha manakala bina oh ummiyah yuman tu nak oh ha maka isim almugma alai ya makna dia yang pitam gitu ya bukan yang dipitamkan atahnya tidak nak gitu yang pitam orang yang pitam pada hukum supaya gila Barmana kata kalau dia pergi belapa kira pun tak jadi. Kalau keaduk pitai tu. Hmm. Lepas tu di sini kita mari tengok isuk dulu yang pak sat ni. Yang ketiga wan, uh, imu dan yang tidur. Ha dia tidur dengan duduk jenera. Kira tak jatuh. Paduk kira guna jenera. Boleh dia mimpi. Mong tong oh kutulah mong orang oh, dak jaga ah ha, jadi ya dak cerita minyak tak tu ada kun uak mu oi telak atau apa pun dak cerita minyak ni bah ni ha ayat aku ah pasal jatuh dak tu eh dak ha ya tanya ya nah wanna imu orang yang tidur mm yang jaga minyak hendak tidur tak apa wal mukrahu orang yang dikerasi ha, Dikerasi, dikerahi dipaksalah kita panggil tapi dengan kaid hok ni deh ai bi wiri haqqin dipaksa orang yang kena paksa suruh cera isteri dipaksa dengan tidak sebenar pada sarok ah ha, paksa dengan tak sebenar ha, kalau paksa dengan sebenar ah ha, ada depan tu deh kita tengok usul dulu wa ikana bi tak kala syarah kita kai orang hak kena paksa ni hak kata hukum tak jatuh isteri tu paksa dengan tak sebenar ha tu Ada pun kalau berspaksa juga bi paksa dengan sebenar ha tengok sikit rupanya wa ikana bi maka jika adalah ia Ha, ia siapa? Ia al-muqrah orang yang kena paksa tu Yang bersepakai bi, bihaqin dengan sebenar Paksa dengan sebenar Lah mana paksa dengan sebenar Tengok rupa masalah dulu Wasuratuhu Jadi tak kala sulit sikit rupa tu Lalu tu syarah kita Mari buat rupa masalah Wasuratuhu Dia mula rupanya Haa, surat itu apa? Kata hasiat itu Surat itu Surat itu Surat itu Surat itu Hasiat itu Dan rupanya Surat itu Surat itu Surat itu Kama Kala jamun Selik jumlah sikit lah tu. itu Rupanya Seperti barang yang berkata Akhirnya oleh satu jamun Satu perhimpunan Daripada ulamak Pukahak lah Jama'un Aimin ashabina Ma'asyirah syafi'iyah Hasiat itu Lombok rupanya rupa kaunih mukrahan bihaqqin seperti barang yang berkata yakni oleh satu perhimpunan daripada ashab kita sahabat-sahabat kita yakni ulama mazhab syafi'i Suratuhu mubtada ikrahu situ qabah ikrahul qadi rupanya ialah paksa oleh tu qadi ha idafah masdar ke fa'il tu deh qadi paksa ha, memaksa oleh Tuk Kodi lil muli isipa'in daripada aw la yuli ila'an isipa'in mulin ha, lil muli lalitakuyah maka'u ha, ikrah paksa oleh Tuk Kodi akan seorang suami yang mengilakkan isteri paksa suruh apa tu lakah dulu ikrah ala talaqi Alaqah di dulu. Pakso di atas cerai. Pakso bila undur kelik ba'da muddatil ila'i. Kemudian daripada masa Ilak Ha nah, ni kena awak masalah suku. Ni kita tak biasa ungkap apa dia ila'. Ha nah, ila'. Bila sebut laqah kata ila', masalahnya seorang suami dia bersumpah tak sesentuh isteri. Ha nah, tu dia panggil masalah Ilak Ya adalah tu. Adalah dia nak marah sesuatu berkara kau hal ada lah hal dia ada rumah tangga dia kot mana dia dengan isteri dia kata ke isteri dia demi Allah aku tak saya setubuhmu dah lah tu dia nak ajar ke mana-mana dah lah kita tak tahulah benar tu tu dia apa tu dia tak demi Allah aku tak saya setubuhmu dia kata apa bila bersupah gitu kalau dia lagi setubuh dia kena bayar kifarak Ha, dia kena bayar kifarat sama bayar denda. Lawan supah dia panggil. Ha, dia panggil timbul dalam, timbul masalah dia panggil. Nah, ha, jadi menggarak lagu tu, rumah tangga lagu tu. Ha, patu pihak syaraknya wikra, witipu dia. Nah, ha, witipu dia dalam masa 4 bulan. Ha, apabila bila bila cukup Pak bulan panggil siapa masa tu ba'da muddatil ila masa ila Pak bulan ha ya juga hang belalah tak sesubuh pedalam punggai dia ingat kali bersumpah kalau dia gistubuh juga dia kena bayar kifarat tu hukumnya payah dak ke ha? Ha, balik tok qadhi panggil sungguh dak ni isteri mu mai dakwa mai mengadu ayat atam mu ila ni ha musupah, lah ni ni ha sungguh ha, tak apalah kea bị tipu dia bila cukup Pak bulan panggil hari alah ha, ana ni Nah masa siapa dah ni masa sarap menang kat 4 bulan apa ha, mula mana ni ataupun dia kata betul aku tak setubuh pun 4 bulan misalnya apa ha, cukup pas masa kalau dipanggil mana mana nak duk mana nak nak, nak, nak pakar lagi isteri mu ni kan nak, nak pakar sebagai suami isteri ha, tak ada apa dia nak pakar klik duk mula ah min adu pula dah tak ada apa-apa lagi ni ha ha ha tak ada tu tak pati dah mu Ha orang dia dah kata nak pakai mu tak pakai juga. Gini nama tak sei mu cerah. Tok sei cerah. Pak tok sei juga pakai tak sei pakai Ha, tok qadhi ada hak paksa. Ha, tu masalahnya. Apa nak? Ha, dia panggil cerai macam tu dia panggil ikrah bi haqqin. Jatuh. Tok qadhi cerai, tok sei juga, tok kodi juga. Atau tok kodi paksa dia. Paksa dia suruh cerai. Ha, tu dia pun yang dia kena paksa tu. Dia panggil. Ha, jatuh waktu tu. Nah, sahabat sahabat, sahabat sahabat sahabat tak ajar suruh ngaruk gitu hmm, nah itu kak tu apa yang terzolim lah tu mendorak dia si ya? ha, si ha, tak si cerah dah tak si kak ni tak si cerah pun tak si tak boleh aku tu kalau tak pernah ha, sekejap tengok dah hmm, itulah dia zaman jahiliah dulu tu jadi dia panggilnya buat kepada puan tu ikut oh, si zaman jahiliah dulu dia agak kadai-kadai agak sepuluh menang ikut si dia lah Ha, kita ambil jahir dulu ha, Ganah Itu ha, dia Lalu tu Islam mari uh, Ajar ha, lagu ni cara rumah tangga kena lagu ni lagu ni kalau berlaku lah ni ha, macam ni macam ni Tu baik mari hmm, Tengok kita klik dalam Hasiah-hasiah banyak tu Nah Itulah ha, rupa Pertama yang nak pakai cek belakang pulak Wasyaratul ikrah nak wayak jalan kena paksa ni lah mana Ha kadang-kadang kita tak faham makna paksa kadang-kadang bini tu juga dio juga dio oh ya bini paksa susah so cerai apo jatuh kena mengaji nak makna paksa dulu kena mengaji makna paksa hmm, ah mana mano makna paksa kalau tak masuk dalam paksa cerai jatuh kalau masuklah kena paksa cerai tak jatuh ah lagu mana paksa? Ah, dupai, ya, ya. Ikruh, ya, ya, makna paksa hah depa ya wa syartul ikrah inaya makna tapi kita nak kau dulu situ mari kutip tengok pada dalam hasiah jadi dia kata saat ni empat bagai orang yang tak jatuh cerah. Nah iaitu kanak-kanak dan yang gila. Ha, nak kecepat betul yang gila sikit tu. Dalam khasiyah kata, Qawluhu wal majnun. Ha, Kanak dunia akhir-akhir okay, okay, ni banyak yang gila. Ha, yang gila. Ha, gila hak ha, basah asa. Ha, gila hak mari dia pada sebab-sebab buat menjadi gila. Lepas tu gila sungguh. Haa ni. Kecek suku pula dah ni Kalau tengok skoda sepitah lalu Orang gila cerai isteri tak jatuh Pahala ni gila banyak pasal ni Haa Atau orang tua kita dah yak dah tu Yata gila seratus milia puluh dah gitu Gila seratus Kita fikir tak tubit lah Mana seratus milia Mari tengok lah ah, banyak sungguh gila <laughs> Banyak macam sungguh ni eh. ha. lalu tu hukum katakan no dia ya katanya wal qawluhu ay ghairul mutaaddi bi jununihi tengok. Hak kata gila yang tak jatuh cerai isteri gila hak yang tidak sengaja dengan gilanya ingat segila hak dia tidak sengaja buat oi gila. Ha tu kait tu. Ha ghairul mutaaddi asamana ta'adda ya ta ni mana melampaui melampaui salah lah dia panggil. Ah ha, tu. Ah ha, apa dia? Gila hak yang tidak melampaui pada gila, dia tidak buat salah pada gila. Tahu dah kata ubat ni ni ada ubat gila, bab gila. Dia kata makan juga jadi gila. Ah ha, supaya benda-benda isak pai tu benda, -benda isak ni benda ni benda mabuk ni. Kata makan aje mabuk buat pada silakan boleh ni. Kaca juga atau dia panggil Al-Muta'addi tu lah ni apa tu haa nah. haa haa dia kata gila tolak tak jatuh ni Ghairul-Muta'addi Bijununihi lepas Patu kait pula Iza Lam Yaqa haa pula apabila tidak jatuh berlaku Ia Ia Junun Fi Sakrin Ta'adda Bihi haa tengok kait pula tu haa apabila tidak berlaku Ia Ia Junun gila di dalam mabuk mabuk yang sengaja ia dengannya dengan sakrin dengan mabuk Ah, ha, tu lah ni banyak-banyak sengaja mabuk habis masalah ni susah sikit ada bini klik mabuk pun juga bini Ah, ha, lepas tu dia cekal masa dia mabuk pernah cek tengok mabuk main mana Ah, ha, dia kata apabila berlaku ia gila tu pada apabila tidak jatuh ia junun fisakrin ta'adabihi pada gila amabuk yang sengaja ia dengannya dengan sakrin sakrin boleh sakarin boleh sakira yaskaru sakaran sakran sakaronan masdarya dah <tuh> ha mukabirnya <tuh> fa inta'adda bi jununihi maka jika sengaja ia dengan gilanya sengaja makan ubat bu jadi gila sengaja makan benda tu buat jadi gila tu panggil sengaja dengan gila au oh. atau waqa'a fi sakrin ta'addabihi ataupun berlaku ia-ia jununuhu gila tu berlaku pada apa dia ah uh, uh, boleh kita nak rajak klik ke tolak tu izalam yaqa'a fi sakrin ta'addabi dan boleh ihtimar rajak klik pada gila junun uh, nah ataupun berlaku ia pada mabuk yang Sengaja ya tengok-tengok sini nak klik katolak. Nah, Atau berlaku ia pada mabuk Ia sengaja ia bihi dengan dengan mabuk ha, Ia pergi cerah saat itu Ia pergi cerah saat itu Dalam mabuk Mabuk semua lah ia cerah-cerah dalam mabuk Tapi mabuk ia dia sengaja ambil mabuk Sebab tu kalau reza ambil dulu juga minum-minum juga lah Tak ada ambil dulu lah Alah ha, ni pun ada apa tu lah Ha nah, nah. tapilannya dak timbung kelimah lain saat ni tu seolah hilat. Buka ha bukak arak tu deh. Ha mabuk arak, hanya sengaja minum, bukan kata orang pakak suak dak sengaja dia minum tu arak. Kalau kita kapung jameh dulu gak, ha daftar, tu buat tuak. Tuak je panggil jadi arak lah, jerut dalam bekas. Ha patu bila jatuh malat gak, ha masak. Dia panggil tuak masak, tu sini panggil tuak masak. Ha tu agak dah dah. Hmm, yang minum tu mabuk. Habila mabuk lagi gi, ha oi dia mabuk, ingat to belako, cerah jatuh tu. Mak jatuh. Ha yang kata di sini, waqa'a talaquhu mazhabil mansuti fi kutubis syafi'i. Dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, ha, nas lalu dah. Atas mazhab yang dinas dalam kitab-kitab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ha buku cerita bini, buku lain-lain lagi. Wayan Fuzuh Sa'iru Tasarufatihi. Dan luluh oleh sekalian tasaruhnya, oleh sekalian tahdia tu luluh be je. Oh luluh be tu. Ha ni ni kalau dia duk berlapang dengan kelima kupu ni berat ni. Duk berlapang kelima kupu ga, wajah mabuk kata belako. Hmm tu kama taqaddama seperti barang telah lalu dah pisqranih ha, ah wikah mati jadi sifae pisqranil mutaaddi kalau sakaran jadi masdar sakira yaskaru sakaran sakaran sakran sakarran sakran, masdar kalau sakran ah kah mati jadi sifae nah na hmm bes sakananil mutaadi pada orang mabuk yang mabuk Oh iya sengaja uh, itulah di antaranya ah uh, dia kata situ orang gila Ah ha, kalau gitu maksud daripada kata orang gila, orang yang mabuk hak tidak sengaja hukus pun yang gila lah Mana kalau gicirat isteri dikat tu ha, tak tak jatuh tolaknya. Hmm nah ha, pasal dia silak ko ataupun tak suka kata nak mabuk. Ha, supaya kadang-kadang kita makan benda mabuk dah, benda tak suka ha, biasa tak nak mabuk tapi nyek ikut mana silak jadi mabuk. Seperti ada sebasah ubi panggil ubi ke apa aa ha, atau apa orang panggil janing kita sini panggil ha, isi janing ada setengah panggil ha? gadung ha gadung ada setengah panggil gadung tu isi gadung ubi tu aa ha, tu dia silat dia makan dia nak jadi mabuk muka tu aa ha, gerbuat sekali dengan pulut aa ha. pulut ganyo sendak, ha, muka tu sedak ah kata si gadung tu aa ha, rebus-rebus celo-celo gak ha tu dia tanak pulut pagi pulut ganyo sedak tu kek dengan kering, kering dan mencilah kau anak tu dia dan silah kau jadi mabuk mabuk gadung dia panggil mabuk gadunglah tu hmm tu hatu bukan sengaja ke sengaja tu ah ha, ko itu dak makan ubat pagi makan benda tak itu sengaja berlawan ubat memang kata jadi mabuk hang mabuk tu jadi kok se si. tak apa tu karena mabuk tidak dosa mabuk tidak sengaja ah ha, itulah maksud dak cara tu Kemudian kata siyas kita lagi wa ul hiqabi hilmubarsam mubarsam Ini oh. nah, ni kelima waribah jarang kita guna ni mubarsam gapo mubarsam wa huwa man asabahul bahul birsam orang kena orang kena katanya penyakit birsam apa pula birsam wa huwa wayak pula birsam tu maknanya waja'un um firra yupsidul yubsidul aqlah ha, ah nak panggil gapo iaitu sakit di pala tu merosakkan akal. Hmm. Yo ya ada sebab -sbab. asal sakit pala yak asal tu. Nak taku mano siapa gicak kok sakit pala panah pala beda ah. Bakau yak jadi musak yak akal. Namo bersam yak nak nak nak pai nak sekali guh. Ah ha, nak pore sesal gapo. Hmm nah ha awak pergi panggil puno tak ada tinggal panggil orang puno tak dia gapai kat tu dah orang panggil orang puno tapi otak tak ada apa nah wal maktuh <tutuk> ha hasiah <Syihah> kata lagi wa ulhi qabihil atas pada mubarsamu apa maktuh ha, ni orang panggil orang sasen orang maktuh wa <tutuk> nah, huwa yang kurang akal khabali ha daripada satu bagi gila khabal Alaa ha, an adami makrifati tasaruf buke terjadi daripada tak pandai meretat dak dia kurang mak tu banyak orang kita panggil orang, orang, orang sasar lah. bahasa surat panggil sasar orang sasar kita kedek kapodo sase sase ha tu dia nah kita panggil sase Ani ha, Nak rakyat kata Kalau berlaku macam ni Cerak isteri Hukumnya tidak Batak Tak jatuh Tolak Ha tu tepat naknya Ha dia kena gini karena orang ni Bila dia gila Kan ikut sale lah dia Kata belakang Kau mabuk Kata belakang Kepas bila dia sembuh Esok no. Dia kata Eh siap dia ni lah nah, Maksudnya hidup gila dia, dia cerah bini dia tu Ha tu tengah hidup mabuk pula, mepa, mepa, mepa, Dia cerah bini dia tu Dia kata betul Aku tolak lah mu Aku tolak lah mu kan, Masalah dia kata Ha, kita, ah kita bahasa ya lah. apabila dia hilang sini nak duduk dengan isteri macam mana bak ada balik isteri. Ah ha, tak sedap je nak duduk kan. Noh ni dua ni ni. Dia dak kata aku dia aku tunjuk aku tinggal atau aku tolak mu je kata semua tu. Kalau masa dia mabuk tu. Ah ha, tu bini tu Ah gua mano ni? Ana ha, tanyo orang. Eh? Dia kata ah senang kecik tengok mabuk dia buku kan? apa mabuk dia tu. Oh mabuk dia buku minum arak. Ah ha, tak lain nama ngade. Hmm. Ah ada ada hati benar lagu ni. Ha, tengok orang selesai Dah lepas dia suruh jaga dia makbuk lagi dah Dia makbuk je heret dia banyak karo tu Hmm tu dia Tengok dia buka cerita Ada orang jatuh buku-buku Perempuan tu Apabila dia nak, nak Merusak ke satu orang yang ambil tu kan ha, Dia masuk dari rumah dia selok kecil. Ha dia paksa Suruh buat kerja dari tiga karo Nak air kelek tak boleh lah ha, Pasal tu perempuan jahat ha, Kemudian dia ambil Isa suruh pedas suruh bunuh budak Haa ah, dia tak say dia Takut dosa besar Haa pas suruh buat jahat dengan dia zina dengan dia Dia tak say juga Jahat dosa besar Dia tumuh minum arak Haa dia pasal minum arak tu Saya sikit Haa dia kira gitu Pari tak biasa minum arak Tak nanti banyak Boleh sekerak cawal pun Mutar ha, pada Haa Pas dia pas minum arak Dia mabuk Haa mabuk tu Sudah lalu mari nafsu begal perempuan zina ah apabila kita temui ni punah kena bunuh budak ambil bunuh moyang mabuk ah betullah termabuk ni tak leh main ah mabuk ni gimgola banyak tu jerat banyak perkara tu napa tak ada tak ada pelak mana leh mabuk ah apa mabuk pula kita pakai setuju wajib mabuk ah kata napa tak ada lah hana kita sendiri kita napa tapi dia jerat banyak hukum bakal kecek kakah kupu yo kupu ah o mabuk tuhan tak ada dai ah ha, misalnya bermabuk oleh akhirat mano ah ha, misalnya ah ha, tu kirah be tu kirah be tu ah ha, dia panggil pasal ta'did ta bab itulah kita ingat molek kalau kita dah terlibat duduk-duduk usahakanlah jihadkanlah lawankanlah sungguh-sungguh supaya kita boleh mengelak darinya ha, ah dah jadi ya, dia payah juga nak habis tu bagi tahu ke biasa sel Hai, debang tak lagi wangi wangi Bau <laughs> asap ah, segar hidung pen-pen-pen apa po iket. Hidung nyuk-nyuk nyuk-nyuk. Ha ah, debang. Ha debang disak ke tepi ah, dia. Ano, ah, berhenti lama dah. Laga nak berhenti, eh, berhenti lama pun debang boleh kikok lagi. Ha ah, ah, ha ha. Aduh. De, kata-kata gaya ter tengok. Ha ah. ah, boleh hati tu. Hmm. Itulah wala bagaimanapun ni satu daripada Ha, amal jihad kita bila kita tak sesungguh Kita jaga kelah sungguh-sungguh ha, Sebab benda ni bahaya banyak Lebih pada tu lagi ada mundur rakyat bahaya ketubuh Bada hatu-hati hatu Bari hisi zuhir gitu ya Ini bahawa ugamul tak takut kali Bahaya ugamul ni kadai heret pakupu Ah ha, tu dia lah ha, Tengok kita mengaji sini ni Bakjirah ni jatuh bini Apabila ha, jatuh duk berpanjengi ha, Duk kata-kata menikah salah gitu Ha nah. hmm, itulah di antaranya. Kemudian kita tengok pula qawluhu wal mukrah jazabib baca bi fathir ra'i. Ha baca mukrih, mukrih mana orang yang membaksa. Nah ha, ni mukrah orang yang kena paksa. 'Ala talaqi zaujatihi, orang yang dipaksa atas ceraikan isterinya falaa yaqa'u talaquhu. Maka tidak jatuh oleh talak ta nya tapi dengan kait iza wujidat ah ha, ni nak tengok di betul ni ya kena cik betul syarat ikrah ni masuk ke dak apabila didapati kan akasyurutul ikrahi apabila didapati ke segala syarat ikrah khilaf al-abi hanifatah rupa-rupanya abang ni ni tak ada syarat tak ada syarat ke segala syarat ikrah dak apabila kena paksa ke tak apa semata gitulah dia tu li abi hanifatah radhiyallahu anhu sebab apa hai orang kena paksa ni dikira tak jatuh isteri kalau dia tolak dengan jalan kena paksa kerana sabit pada hadis liqaulihi kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lafa dianya rufi'a an ummatil khata'u wan nisyanu wamastukrihu alaihi ah tu lafaz Rupiah ummati diangkatkan dari umatku Diangkat mana tak diambil salah lah ha, Tak diambil kiwa lah ha, Rupiah diangkatkan an ummati dari umatku akan Al-khodau Akan tersalah ataupun tersilap Kita panggil buka dengan sengajalah Jangan mudah-mudah supaya itu dia mengaji. Perbuatan ta ikhtiyari dengan iktirari tu khata' ah, khata' ah, khata' ah, tu tersalah bukan dengan sengaja disalah mulut tu bib terlatah mulut tu bib ngi kata ke isteri ah aku mana gitu bib aku tahu lah ah tu ngi salah ngata dak sengaja tu manonyo sarok tak dikira nah tu rufiah diakadkan Telupo. Tahu dah kata-kata lagu tu tak boleh Telupo ha, Tengok Tak apa ha, Tengok supaya telupo semaya ha, Telupo semaya Tak dia ambil Tak dia ambil salah Tak dia ambil salah Telupo Kadang-kadang ha, ingat telupo semaya dah Walau hadak lagi pada wakil ha, ingat Dah ha, gali -gali Ingat telupo semaya dah Kadang-kadang ingat telupo semaya Adap maya Adap maya Boleh lepas Ha, habis sajalah. tak ada semayalah aku. Lah ada ingat kata semayadah. Terlupa. tak salah, tak berdosa. habis semayalah. habis waktu itu pun qodalah. Hmm, itu dia dia. tu tak berdosa. Wa mastukrihu alaihi zabaran yadikrasi akan mereka itu akan umatku tu alaihi atasnya tambahan Atah ni tempat sahih kita ni. Ha, mana barang jadi paksa atasnya tak diangkat, tak di, apa, diangkat mana tak diambil salah, oleh tu <coughs> kalau cik, isteri yang jalan paksa tak diambil salah, berarti tak jatuh. tapi dengan syarat-syarat lah dan karena hadis salam wali khabarin la qalaqa fi iqlaqin ay ikrahin, iqlaq sama asal mana selak, kalau pintu kat selak pintu tidak ada tolak pada iqlaq ay ikraq ha, pada paksa, orang lagi ku ha, kita kejap diajak depos yakhu ikrah ikrah ku ah ha, orang okay. dia ku zaid tu suruh cerai isteri dia paksa dah lah kuku ku tu ah ha, baik kalau gitu wa kharaja bi qulin ala talaqizaati ma iza ukriha ala talaqizaatil muqrih ha, ah deh hak kata peni cera tak batal tak jatuh tu tu masalah orang gi paksa Akhir seorang tu suruh cerai isteri dia ha tu dia pun orang paksa tu si Khalid gi paksa si Zaid suruh si Zaid cerai isteri dia diri si Khalid diri oh dibini dia dia cerai diri boleh katanya paksa orang suruh cerai bini dia masalah guna ni kisah dulu kaan qala seperti berkata ia-ia al-mukrih. Haa, ha, ha, keserah roh. Al-mukrih kata ke satu orang. Soal itu, hei Zaid. Talik zaujati. Haa, dia kata. Cerai olehmu ke isteri aku. Haa, ha, ni pergi paksa. Zaid, muncira isteri aku ni. Haa, oh, ni takut tu. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illa tutalik. ha kalau mu tak cerai isteri aku, katal tukar, aku bunuhmu. Ha, kok manalah cerita tu nah, Mencerai isteri aku Kalau mu tak cerai isteri aku Aku bunuh lamung tu Lalu kawan ni pun kena paksa Mainkan dia ni Lalu patul laqaha Maka cerailah ia ia al-mukrah Tak situ. Maka cerailah ia ia al-mukrah Orang yang kena paksa tu Lait lah kita misal tak ni ha, Akhirnya akhir zaujatal mukrih ha, Akhir isteri yang menjuru paksa Pohon ha, ni buah innahu yaqau ah aku jatuh weh ala sahih ah wak yu ala mana muka biada juga kata tak jatuh sebab je ke ya ke paksa tu kau sah kata jatuh sebab apo satu je dianga paksa tu kena paksa kawan ni ah oh, kalau tak buka mu tak cerai isteri aku kau bunuh mu kawan mu pun takut ah ha, aku cerailah ah ha, misalnya deh kau sah kata jatuh sebab li annahu ablagu bil idzn ha, ya ambil ko kerana bahwasanya <coughs> ikrahnya orang panggil ikrah mukrihnya orang panggil terlebih sangat pada izin oh maknanya dia izin nak ah oh, tu dia pada cerai isteri eh kalau izin tak dengan tak ada paksa pun jadi ada eh zaid ha ya kata zaid sebenarnya dia kau dia eh zaid Eh, retina rumah ni Haa, ah, orang-orang isteri Aku rumah tu, dia nak cerah Kenapa aku? Gini, aku izai kemulah pada tu Cerah dia, haa, kita tak Kita, kita okey lah, maka dia lagi cerah Jatuh, dah, je paksa Kalau aku tak cerah, aku izai, aku bunuhmu Haa, oh, terukar sangat Haa, dia lagi izni. Haa, habis itu Haa, lepas pada tu Ada sikit lagi Kena kita mai tengok, tetap balah mano nak panggil ikrah ah deh atulah cerita gi semula kepada wasyartul ikrahi qudratul mukrihi ala tahqiqima haddada bil mukraha tak kala lapar yang sama tu Bajak pada kena dok dobi Baca roh tu Sebab dia dia selip Bikas seri roh Mari kaya kedua Bifat hiha Ha nak Dia jaga lah tu Sebab silap baris Maknung pergi ke lain pun Dan bermula syarat paksa Syarat nak panggil kata orang tu Orang kena paksa Apabila kena paksa Dia cerah tak jatuh ha, Syarat nak panggil kata Kena paksa Itulah mana Ya, sekodat katamu nak cek albinimu. Sekodat tu paksa dah tu. Haa, tak lagi. Syarat ikrah tu ialah syarat kena paksa tu. Satunya, kudratul mukrihi. Kuasa oleh orang yang mempaksa tu. Ha, orang yang juga paksa tu, orang yang kuasa. Ha, baca dia, bikas je rak tak kena baca mukrohi kuasa oleh orang yang memaksa kuasa ala ta'alluq pada qudratu qudratu ala tahqiqi ma kuasa atas menetapkan melakukan barang barang apa barang yang haddada bihi yang telah menakuti yang telah mengugut ia ia mukrih bihi dengannya dengan mak barang akad al-muqroha ha dia tu baca bi fathia patirroh sekionnya dia kata Kana? dia kata mu Zai, kena cerai isteri mu kalau mu tak cerai aku hantam mu hantai tu pai mahaddada pas kias ke dia kata kalau mu tak cerai aku hantam mu dia kuasa benda hantam kuasa sungguh dia ada dengan Allah cukup dekat kawan ni tangan saja pas dia pulak 2 3 orang kawan ni sorang ha tu kuasa sungguh Ha, dek syarat nak kata balik zaid kena paksa tu, tu satunya kuasa oleh orang yang memaksa ini kuasa atas menunaikan menapa melakukan barang ha ugut dia tu haddada bihi ia telah menakuti mengugut ia ia al-mukrih bihi dengannya, dengan nyenyema tu kali kata hatta aja kuasa jannah hatta ya kuasa sungguh Ah, ha, tu dia. Kalau tidak dia tak aku hatai, kalau tidak hatai kata tak update. Ah, ha, dia tak update pun tak patah, tak update. Ah, ha, dia tak update pun buak. Ah, ni port akhbala tu. Nah, ni salah. Ha, dia kuasa buat sungguh. Ah, ha, tu nak panggil kena paksa tu. Ah. Ha, au biwilayatinn. Atas pada mana? Kuasa saat ni tu ala tahqiqi ma haddada mukroha muqraha au biwilayatin ha ni nak gi sakup mana ni ha ibarat ni qawluhu ala tahqiqi ma haddada bihi, ay ala tathbiti wa ijadima ha adalah hasiah tafsir tasah niat idafah depan Ay ala tasbiti Tafsir makna tahqiqi Wa ijadi ijadi Tak cerak titik-titik Makna dia kuasa atas menetap Melakukan ma khawafabihi Haa, Haddadah tafsirnya Khawafabihi Wa qawluhu bi wilayatin Au tarallubin Ay bisababi Adda da'au tak ada, ha? tak ada, tak apa, tak ada musikir dah lah hadut musikir tu, buat ada aw Naskah kita ni mahadada bihil mukraha hal kada mukraha, baca bifat hiha lepas tu biwilayatin tak ada musikir. Kita naskah kita ni, mari aw lagi tu ha, dia tak ada aw tu jadi, buat taklub tu sebab apa dia kuasa tu Sik dia nak melakukan ugut teh dia ugut dia kata nak tapai dia kuasa tapai kalau dia kata nak bunuh dia kuasa bunuh biwilayatina autulbih teh nah au tak ada tu biwilayatin dengan sebab dia dia dia mereta. nah tu dia dia jadi pemerintah dia kuasa dia jadi pemerintah ha, ai bisababi sebab dah hasiah apa tak ada wa qawluhu biwilayatain au tagallubain bi hak tu adalah au tu pergi cak puan ah tak kena tepat lah gak be nah ai bi sabab dengan sebab dia tu jadi pemimpin ah sebab dia tu meretah nah au tagallubain ataupun dia tak ada meretah pun au tagallubain dia orang menni istilah baru kita panggil kedeb ya, ha, ha, dia orang kedeb nah tu takallubin nah dia kata nak tapa ya tapa sungguh kedeb ialah tu nah ha, papa ha, ya tadi dia. dia kata itu kalau lewat kacang ni tapa ungok ya kata takallub nah ha, yo ya, kedeb yo ya, ada kelebihan ya, ore menit nah ha, mana itu nah ha, tu pas tu tak polah balen nutapa hono tapa hanya ni no, tapa gati puni no, boleh lawai kada kae so lagi wa ajzul mukrahi hmm. dalam muh ah ha, kuasa balik mukrih dalam muh balik mukroh ha, ah tak lawas ya? wa ajzul mukrahi taklid pada kudrat Soal sebab ada syaratnya kedua lah ni dah syarat balik no kuasa kalau balik ni kuasa juga ha, tak panggil kena paksa Allah sama jatah temung kali ni Ah tu dia waktu oh, dia panggil demo kuasa ni pua kuasa, tak masih ada kena paksa lagi tu. dia je ya kena buat ba, balik nung dia lemah balik kawin ni wa'ajzul mukrohi oh, ni baca dengan patah roh tukar sana an dap'il mukrihi dikasriha, ha, kena tak tobek ni lah takut nak baca mukroh mukrih tukar situ, dia lemah oleh orang yang kena paksa lemohan dari dap'il mukrihi dari nak menolak nak mempertahankan orang orang yang mempaksa itu lemuh lah mana-mana tu lemah daripada dafa' dafa' bihar bin minhu Haa, tu ta'aluk pada dap'i lemah dari menolakkan mukrih bala mana menolak menolak melepahlah kita panggil Lemuh dari nak melepaskan akhir orang paksa mana mana melepah? Bihar bimin hu kan. Dengan lari daripadanya Haa oh, Mari tak pakso, pakso kita begini surah cerah Naik kat rumah kita Ada pintu belakang orang oh, Tuju ke pintu raku selalu Haa tu apa yang kuasa lari Kuasa lari tak boleh gaduh lagi Tak ada gaduh-gaduh Dia cerah kau tu Haa cerah kau tu jatuh tu Cepat lari boleh lagi nah jadi dia mau duk lika pintu depan tu Tak pintu belakang lari ujung kau dapur tu dia ha tu orang panggil masalah kuasa lari ha, bukan lemoh lagi panggil ha tengok ni nak panggil ikrah ni bukan seneng ha, nah asarak ha, balik ni kuasa sungguh dia kata nak hati ya hatta sungguh kalau dia kata nak bunuh payah bunuh sungguh ha orang biasa makan orang nah panggil makan orang ha nah wa'ajizul ajzul mukrahi dalam lemoh balik orang kena paksa ni lemoh dari andaf ilmukrihi lemah dari melepaskan akal orang yang oh. ataupun menolak melepaskan orang yang mukrih orang yang paksa tu dan mana menolak melepas biharbi minhu dengan lari daripadanya nak lari tak leh dalam melingkung dah ha, terlemah daripada lari dengan cara lari aw istighasatin ataupun dengan secara minta tolong kan bi mai yukhalisuhu ha tu dengan apa? dia minta tolong dengan orang yang melepah. yamanhu akannya nak panggil minta tolong ya tak jangan jangan bohong ah ha, sudah nah ha, jangan bohong tuloi aja panggil takut bohong ah timosnya tak berani ha, nak so aja nak kot lain gerang sudah ha, ah lah. nak panggil orang tepi rumah tu minta tolong eh ha, Bokek okay, kata luar aja panah masuk luar semua? Ha, sudah, sekarang ni dibir orang lain. Ha, ah tu pain kena paksa sungguh tu. Ah ha, tengok syarat dia deh, Supaya nak hukum kata bila cira macam ni tak jatuh. Ha, itu dia. Hmm. Bisa ha, babih harbi minhu au talabil gaus tu mana istirasah. Mimma yukhallisuhu, ah daripada apa dia nak minta tolong daripada orang tolong melepas iaman buruk minhu minal mukrih. Pak lagi aunah au nah zalika ha kita kita ni huruf lain ya tau au nahwi zalika demikian itu apa lagi seumpama itu kata dalam syah ai wanahwi. ha tak serupa wa nahwi au eh au ha, naskah kita ni tepi tu au tapi taharruri, mai hak depa wak, nahwiyan eh. jadi belik molek. Aa ay wa nahwil harbi awil istighatsah. kata nak lari atau umpamo nak minta tolong tak leh belaka, Apa lagi eh, dia misal lagi, -lagi dalam hasiah dia kata tahassuni, seperti nak bertupu, nak berlindung, nak pung basak apo kata, bi dengan apo dia? Dengan kota kampeng, Kalau kita panggil Pagar kau Yam na'hu na Ia boleh menegah Ia Ia hisni Hu akianya Akanya Akamuqrah Minhu Minmukri Haa Dormil banyak Haa Pendek kata Nak lari apa tak boleh Nak minta tulang orang Apa tak boleh Nak lari betul pun Nak masuk Bila Acik dia apa tak boleh pergi Haa Itu orang lah, panggil Itu ikrah sungguh lah. Kena gerah sungguh Lari ni Kena ku sungguh Lari ni Ha, pa pulak nak tambah sikit lagi wadhannahu. Dazzan iya. Ha iya mukrah sengko dia tu. Ha. Ya udah, ya. nak kulek kono. Das engko nya mukrah annahu aka bahawa nya mukrah inin jika tertegah ia mukrah atau ha, dua tiga tu tak kemukrah nah bab yasiah kata wa kaza a ha, damin zanuhu rajak kemukrah kaza dami bi annahu rajak kemukrah oh, wa fi qali inna ta na apo tak di mukrah oh de wa ukriha oh rajak itu saja mimma ukriha alaihi daripada barang yang dipaksa akan dia Uh, alaihi alama nah jadi uh, tertegoh uh, dan sengko anahu akawosonya ini mthana jika tertegoh ia ia mukrah mimma ukriha alaih daripada barang yang uh, dikrasi akan dia mukrah alaihi alama jika tertegoh nasjay faala atau jumlah ini nak cahaya buat ia, ia mukrih. Dia tak tiba pula. Oh boleh pula tu. Makhawafahu akibaran ia telah menakuti ia mukrih. Hu akanyo akamukrah bihi bima itu. Haa kena zeh pula dah tu kalau duduk. boleh dia buat. Bolehlah dia tak buat. Jadi ni malah ha, tengok-tengok kali. Puh oh, bakal sama gitu. Haa eh main nak paksa suruh aku cerak nampak buah kau sama ay ay akik kapak terik terik terik Ada biasa takir takde biasa takir takde biasa takir takde ah, betul sikit lapar haa ah, tengok dulu dia gaduh dia gaduh lagi haa kalau persidak taruh tu cerak atas jatuh tu eh payah juga ni nak cik ni nak hukum jatuh sak jatuh ni bukan tu habis cik katanya hukum sasar tu kenal-kenal nak kira tu kalau wehok ni kena kira malak kau dulu weh masalah halus sangat ni sulit sangat ni Ah, tu dia. Hmm. tengok tu dia kena ada zain pulak ada tu balik dia kena paksa zain yang kena paksa tu dia kena zain pula klik orang juru paksa dia tu dia ni buat muhati kedak dia ni dia buat muhati kedak dia ni sekiranya kalau aku tak tak cerah buat muhati kedak je ni lepas kita tahulah dia ni dia ni tak boleh buat ke sungguh dia ni buat ke sungguh ni ha tu zain biar ada zain gitu. syarat dia pertama kuasa balik mokrih syarat dia kedua lemah balik mokrah Cara yang ketiga kena zan mukrah kata kalau dia tak tidur bagaimana dia mau paksa dia mau buat sungguh Allah oh, ah oh. ha, tu dia hmm itu makna kata, <tari> kata>, kata wadhannuhu mukrah annahu aka bawaan mukrah inintana jika tertegah ia mukrah tertegah mimma daripada barang ukriha jadi paksa ke dia akan mukrah alaihi alama makna apa ma ukri alai cerang tak kalau dia tak cerak nas saya faala ma khawwa fa Nacah bua ia mukrih ma qaw wa pa baranya ia mukrihu akan dia akan mukrah bihi bima banyak domet yang berapa hmm, malah pelepas <laughs> domet letak domen tak kena terlalu Allah beliau hmm tu dia hanin uslu dia Al-Quran eh, nak ayat bahasa ni payah lu nak payah dia tu ha nah tu dia baru cukup syarat ikrah bila cukup syarat ikrah gitu Kalau dia ceria pun dikira Tak jatuh eh, Walaupun dia mau kata jatuh dah Maka Kata lagi lah Pada orang tak jatuh hmm, Itu dia ya ada Lepas segi ku bini ura Dan nak bini ura Macam-macam Macam-macam jadilah Dekir kau Gapapa ikulah Masalah rupa masalah tu Jadi walaupun Kusah anak dikira tak jatuh Kerana hadis tadi Rufi'a'an ummatil ummatil khatau wa wannisyanu wa, wa, wa mastuklihu alaihi abi hmm. ah kena setakat tu dulu tinggal sikit lagi wayah sulul ikrahu bitakhwif bidarbin shadidin aw habsin aw itlafi malin wana hadzalik